سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله all thanks are due to him dhaladawadawah hamdan kaseeran kama amara وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الله تبارك وتعالى سبحانه وليه دونس صلواتي سلام نالله تصنيك منانيك محمد صلى الله عليه وسلم نقوم porodicu <clears throat> majke vjernika na plemenite ashaave na sve vjernike da su njega dana. Včerašnje predavanje sam naslovio sa El Jeza'u Min Džinsil Amal Nagrada je shodno zarađenom. To jest da znači, će svaki čovjek Svaka osoba, bila ona musliman ili ne, požnjati ono što posije i dobiti onakvu nagradu kako bude izradila na onome svijetu. Osnova nagrade je na onome svijetu, jer je Allah subhanahu wa ta'ala dao nam ovaj svijet, da na njemu boravimo, da nas na njemu iskuša, da se dokažemo, Allahu subhanahu wa ta'ala, na ovome svijetu, a na onome svijetu čekaju nagrade i kazna. S tim da ponekada nagrada i kazna dođe još na ovome svijetu, zavisno od djela koje gradimo. U osnovi هو правило الجزاء من جنس العمل то есть daje nagrada zgodno za rođeniem za rođeniem dilemma Allah subhanahu wa ta'ala oto me govori u Kur'anu u suri Ar-Rahman kadakaže وهل جزاء الاحسان هل جزاء الاحسان هل جزاء الاحسان الا znači da će Allah subhanahu wa ta'ala shodno našim dobrim djelima istim nam uzvratiti. I to je to su sunneti Allahovi koji se ne mijenjaju. Imamo zakone. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala te zakone i oni važe za sve ljude i ne mijenjaju se. Jedan od tih zakona je o baš ovaj. Da onako kako se budemo obhodili, da će biti prema namo obhodinu. Kemata, dinu, tu tudan. Kako se budeš prema drugima ponašao, tako će se i prema tebi ponašati. Kako budeš radio, tako ćeš zaraditi. Ne možeš raditi loše, a zaraditi. Dobro. I obratno. Jer Allah subhanahu wa ta ta'ala, taj koji je pravedan, Pravedan je prema svojim robovima na ovome svijetu i mudro je sve odredio i čak onda kada čovjek pomisli da ga je Allah suhanovo ta'ala nepravedno za nešto kaznio, treba da zna da je ubijeđen da je Allah suhanovo ta'ala u tome mudar što mu je dao to iskušenje i da je to iskušenje odganalo od njega veći belaj. I da možda baš to iskušenje na onome svijetu bude prevagnulo na vagi negovih dobrih dijela. Pa se on obraduje i kaže gospodaru, hvala ti na onom iskušenju koji si mi dao, jer sam ga sada na ovome svijetu, to jeste na Ahiretu, upoznao i vidio da je ono meni pomoglo čak možda da presudi da bude presudno u tome da čovjek uđe u džennet. Allah subhanahu wa ta ta'ala je u ovom pogledu naveo nekoliko primjera. Na sudnjemu danu ljudi će biti prožiglijani gole. Neće imati naselje vodiči. Kao što nas je obavijestio naš Poslanik sallallahu alayhi wa sallam. Kaže Poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "Prvi koji će biti na sudnjemu danu obučen znači odjeven, to jeste da je sakrivena njegova vanjska sramota će biti ko otac poslanika Ibrahim alejselatu vesselam on će biti prva osoba koja će biti obučena na Sudnjem danu vićemo dato da se obuče jer Ibrahim alejselatu vesselam nikada se nije dvoumio da bude predan Allahu subhanu i bio je poznat po svom takvaluku i strahu od Allaha te barka Allah subhanu te alah kad god mu je nešto naredio وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٍ речь, негов, Аллаху, رب kaže, ستبه, i kada mu reče gospodar njegov predaj se Allahu li أَسْلَمْتُ لَرَبِّ الْعَلَمِينَ odma kaže predajem se tebi gospodaru svih svjetova i možemo da vidimo iz vasijeta Ibrahima a.s. i Jakuba na koji način su na koji način su savjetovali svoje sinove šta da rade posle njihove smrti večina, absolutna većina ljudi ovome svijetu kada umire ostavi ovodina nalučki vasjet. Ukopajte be tu i tu međutim, kuća ide ovome, a onoome, šta Ibrahima ali salalatu sem ostavi vasivijetu. Ovo bihha i ibahimimu ya o Jaqubu jabenja inna Allaha ostafae kou ddina felaatemu tunna illao entu muslimu. I kad ostavi Ibrahim i Jakubu vasijetu, o sinovi moji, Allah vam je odabrao vjeru, Islam, pa je se držite. I nemojte umirati osim kao muslimani. Izbog toga Ibrahim probran, jer je Ibrahim, ali i salatu o salam, imao strah od Allaha, pokoravao se potpuno Allahu, zaradio titulu ne zato što je on Ibrahim, što se zove Ibrahim, ne, zato što je to bio njegov sistem života. Što je Ibrahim, a.s.a.s.a.m., šta god mu od gospodara došlo, on bi rekao pokoravan se gospodaru. Pa ga je Allah, subhanahu ta'ala, shodno tome počastio da će biti prvi obučen na sudnjemu danu kada svi ljudi budu bez odjećenja. Ibrahim alejhi salatu također ima jednu posebnu počast. I to nije džoba. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellema u noći Isra i Meraja je vidio Ibrahima na sedmom nebu kako je naslonjen na Beitul Beitul Mamur. Beitul Mamur to je kuća koja je Tačno, iznad Kiabe na sedmome nebu. Znači, paralelno, iznad sedmoga neba, iznad Kiabe, ima kuća u kojoj uđe dnevno 70.000 meleka. Allahu da robuje i njemu se pokorava i njega zikri i nikada ne izađe više. Dnevno. Na toj kući je naslonjen kao što nas je naš poslanik s.a.v. obavijestio Ibrahima a.s.a. Zbog čega je Ibrahima a.s.a. dobio tu počas da se tu odmara? U drugoj keabe. Pored druge keabe koja je sagrađena da se samo Allahu čini sažda da se on zikri, da se slavi i zamislite kada Allaha slave svaki dan 70.000 drugih meleka koje ulaze tu. Koja je to slava i koji je to zikr i koja je koje je to ibadet? Zato što Ibrahim se na ovome svijetu namučio da napravi i da sagradi Ka'abu. Jer Ibrahim, a.s.v. zajedno sa so svojim sinom Ismailom, sagradio Ka'abu na ovome svijetu, pa ga Allah počastio sa time da se odmara naslajena zid bejtul ma'amurak nebeske Ka'abe. Hal jazaw l-ihsani lillal-ihsani nema, to jeste zar ima druga nagrada za dobročinstvo, sem dobročinstva. A naslov naše teme je el jazau min džinsil amel, nagrada je shodno me kako budeš radio. Imamo primjer Dja'fara ibn Abil Taliba, Amidjića, <clears throat> Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallame, bio je jedan od vojskovođa muslimanske vojske na dan mu'te pa je na toj bitci izgubio oba ruke pa nas je obavijestio naš poslanik sallallahu aleyhi wasallam pa je rekao ušao sam u džennet sinuć i vidio sam džafera kako leti sa melecima a ima na sebi dva krila. Zbog čega Džafer ima dva krila? A drugi ljudi neće imati ta dva krila. Zato što je Džafer na ovome svijetu izgubio dvije ruke. To je još jedan primjer kako će ljudi shodno svojim dijelima biti nagrađeni na onome svijetu. I da onaj koji želi da sagradi karijeru, da sagradi budućnost, da sagradi lijep život na onome svijetu, treba da se potrudi na ovome svijetu. I da zna da svako djelo koje bude uradio na ovome svijetu, da li to bilo djelo individualnog nekakvog smisla, to jeste da ibadeti, da uči Kur'an, da klanja, da posti, da zikri, to ono što se vraća njemu. Ili bilo to društvenog U društvenom smislu znači da pomogne drugima, da im izvađu susret, da bude pozitivna u svom društvu. Ne treba da smatra sebe da je on se izdvojio od drugih, da je on drugima pomogao kako on valja drugima. U tom trenutku kada si pomogao drugome, ti nisi pomogao sem sebi. Jer ako si Allaha radi to učinio, to ćete čekati na onome svijetu. I neće biti stavljena na tas drugih ljudi, nego na tvoj tas dobrih dijela. I zbog čega onda prigovarati na nekom dobrom dijelu. Kad čovjek uradi dobro djelo, bilo koje ono forme bilo, treba da zna i da je ubijeđen, da će to dobro djelo se vratiti njemu na onome svijetu. Allah je ostavio da vjerovanje u sudni dan i u ahiret bude jedan od ruknova imana da musliman mora čvrsto vjerovati da će biti proživljen i da će biti nagrađen ako bude radio dobro djelo i da će biti, nedo Allah, každen ako bude radio loše tako dakle, da svako djelo urađeno treba da musliman da zna da će biti zato to uz Allahov pomoć nagrađen i to će vam biti dodatni motiv da ponovo radi ta dobra djela i kad dođe moment da te neko pozove kažete, hajde sa mnom da uradimo to i to, nemoj da ti bude mrsko Što je, što je mene, kaže, u krenu? A mogu je, kaže, imao je deset brojeva, a drugi, kaže, mene digo digao iz postelje. Ne treba tako razmišljati. Ako možeš da uradiš, treba da ti bude drago. Ako je brat tebe nazvao, zna je da ima lijepo mišljenje o tebi, zna da misli da si ti pozitivan, da smatra da si ti pozitivna ličnost i da si spreman da za Allaha Allah i za nego vjeru, I za dobro biti muslimana, da uradiš neki hajr. I da nije to mislio, ne bi te ni nazvao. Da je mislio da si nekakav tamo aman, kad pogleda u tvoj broj kaže, ovaj nije za to. Za na lijep način mu izvrati. Kad te nazove i kaže ti, hajde možete sa mnom da uradimo to i to, da mi pomogneš, da pomognemo nekom bratu muslimanu nešto da uradimo. Na lijep način mu to pokaži kako ti je drago da sa njim izađeš da to uradiš. Rito ima svoj svoj momenat. Možeš ti da pristaneš da kažeš pa ajde hoć, ajde, aj vid, aj problema. Hajde ono, ajde. Pa, tri puta ponovljeno, već ono me koji sluša daje je nekakav išarec signal. Pa jedva će doći, I kad dođe doč radiatora. Nemoj tako. Nego idi onoga, pazi, nije on nije savršen i on kada je nazvao i on se je možda borio sa svojim šeitanom. Pa kada je nazvao, hajmo da idemo onoj nijem da iscijepamo drva, nema koja da ju iscijepa, možda je njega lomilo pola sata, pa ga iti je hrabr. I ti bude onaj koji koja će biti pozitivan, e, pozitivan znači e, nekakav pozitivna kapisla koja će pogoniti taj, taj hajer koji će se raditi, ala, a to je tema za sebe. Na koji način, znači, pojedinac može da, da djeluje na društvo. I takako pojedinac može da djeluje na društvo, na okolinu, svojim dobrom, tako što će širiti pozitivnu energiju oko sebe i samim time djelovati pozitivno na sebe i na druge. Jer kao što čovjek djeluje i na druge, djeluje i na sebe. Pozitivno i negativno. Znači, sam može da pozitivno djeluje na samoga sebe. Musa alejselatu vesselam. Na Sudnjem danu, kao što nas je obavjestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a sve u svrhu dokazivanja ovog zakona da je Allah subhanahu wa taala ostavio. I potom će ljudi ići kroz generacije sve do Sudnjeg dana da će biti nagrađani suodno svojoj svojoj uh, sondjelu ishodno na koji način su živjeli tako će da požnju takav, takav će da požnju e, e, način življenja na ahiretu kako su ga zaradili na ovome svijetu Musa alaih salatu wasalam je pao unesvijest na ovome svijetu kada je zatražio od gospodara da ga vidi Allah mu je tada rekao vidjet ćeš me ako ostane ono brdo na svome mjestu nakon što se otkrije brdu. Pa se Allah subhanahu wa ta'ala otkrio brdu koliko? Ovoliko? Ovoliko se otkrio Allah subhanahu wa ta'ala brdu. I u gradosnovnom rivajetu je prenašeno da je Allah poslanih sallallahu alaihi wa ovako pokazao. Da se Allah subhanahu wa ta'ala ovoliko pokazao brdu i odmah se brdo strvalo, nije moglo da ostane na istom mjestu. I od tog silnog potresa Musa je pao ne svijest. I kada se je probudio, kale Subhanake, kaže, neka si slavljen, ja se tebi kajem, ja sam od prvih muslimana. Zbog toga Musa kao što kaže poslanih s.a.v. na sudnjemu danu, kaže na sudnjemu danu sviće pastone svijest. Od čega? Od puhanja u rog od strane koga. Kako se zove melek koji je zadužen da puše u rog na sudnjemu danu? Serafir. Kaže poslani s.a.v. ja ću se prvi probuditi. Kada se puhne u rok drugi puta, svi će da padnu u nesvijest. Kaže poslani s.a.v. ja ću se prvi probuditi i kada se, kaže, kada se probudim, vidio sam, kaže, Musa naslonjen na jednoj strani Arša. Ne znam, ne znam, da li se je probudio prije mene Ili nije nikako pa unje svijest? Zbog čega? Zato što je Musa preživio taj moment još na ovom svijetu. Ko bude iskušavan na ovom svijetu, ko bude bio da nema na ovom svijetu, ko bude nešto uskraćeno što drugim ljudima nije uskraćeno, bit će mu nadoknađeno više nego drugim ljudima što je nadoknađeno. Siromasić će preteći bogataša u džernetu. Koliko hiljada godina braću? Znate li zatarivajte? Siromasi će ući u džernet prije bogataša, svi siromasi, na 50.000 godina. Pa samo jedan dan je 50.000 godina sudnjem u dan. Koliko će se ti računi sv sv sv svoditi? Koliko je samo zuluma načinjeno? Koliko svaki dan pojedinci, zajednice, društva. Čovečanstvo tvrd pi iz Bog neče iz uluma. To će se sve vidjeti na sudnjemu danu. Neće ništa proći tek tako preko štele ili dajmo ubaci papiju dole u onaj kako se zove dokument. Ubaci ga u laticu, kaže nek, nek malo odleži dvije, tri godine dok se ne zaboravi da mediji prešute i kaže pa ćemo ga smetnuti. Potplaćeno. Toga nema kod Allaha. Svi će biti dove, dovedeni na sudnjemu danu i svakom će se suditi. Siromasi zato što nisu imali na ovome svijetu. Gledali su često kako se bogataši naslađuju, kako pune korpe nose, kako ovo, kako ono, kako idu na ljetovanja. Siromasi to ne imaju. Živi, plati jedni kiriju. Ako ima, kad nema, velika, sad čekajme par dana, sako pare. Često kaže svojoj djeci bit će ako volja čokolada sljedeće sedmice. Ostavi pola čokolade na stranu. Pa kad ponovo zatraže, ne da im čitalo. Pa im ponovo dadne kao da im isponova kupio. Pa djeca ne da se siromašan. djeca ne znaju. Odrasloj osobi se može reći nema se. Međutim, djeci je teško reći nema se. Djeca to često ne razumiju. Zašto se nema? Zato pametan babo i pametna majka znaju na koji način rasporediti da djete ne osjeti da je siromašan. I da ne osjeti u društvu on živi, da je ono niže vrijednosti da manje vrijedi nego u ostalim. Pametan baba koji je jako karaktera. ne dozvoljava to da djeca osjeti njegovo. Nego on iako je siromašan, on pokazuje svoje djeci da ima Kad ima ono u Marku, ne zna da cijeni. Međutim, na onome svijetu nije tako. Na ovome svijetu su neki ljudi mogli da prođu. Na onome svijetu ne. Samo zato što si bio bogataš 50.000 godine mu nazad. Gospodaru ja sam bio i vrijedan, bio sam musliman. El jezao min džinsil Nagrada je shodno onome kako si zaradio. Na ovom svijetu sve imao, pod navodnim zlatcima sve imao. Međutim imao se lagodnost, drugi nije imao. Biće to ta razlika će se vidjeti na onome svijetu. Neće biti nezapažena. Evo hadisa verodostono koji nam govori o tome. Da će siromaš ući prije bogataša. I da ono što bude tebi uskraćeno na onome svijetu, na ovom svijetu, da će ti biti na dokranjelo. Na onome svijetu. Međutim, ima i druga strana. Šta ako ne do Allah neko čini određene prestupe? Jer, hamu k'Allah. Harame. Na ovome svijetu. Hoće se to negativno drastne nego na onom svijetu? I tekako. Oni koji budu pili alkohol, na ovome svijetu im neće zbog pijenja alkohola biti 40 jutara primjen jedan namaz. Moraće da ga klanjaju mora da ga klanje. Međutim, neće biti Kabul. Neće imati nikakve nagrade 40 jutara za svoje namaze, kao što je rekao poslanik sallalahu alaihi waspiljama. -e a u vjerovoljstvenoj predaji kaže poslanik sallalahu alaihi waspiljama, -e ko bude pio alkohol na onome, na ovom svijetu, nadineo aluku, zato što u džanetu će biti vino, bit će hamr, koji neće opijati ljudski mozak i neće od njega glava boliti, a bit će lijepo go kusati. A jedna od kazni, onih koji piju alkohol na ovome svijetu i kao što će doći sada u hadisu, bivaju kažnjeni ako su muslimani i nakon izlaska iz džahnama i ako im Allah tjedne da oprosti, bez kazne oprosti će im uvesti u džennet, bit će im zabranjeno u džennetu da se naslađuju džennetskim vinom. Kaže Allah poslani sallallahu alayhi wa sallam ko bude pio alkohol na ovome svijetu, Allah mu neće primiti namaz 40 jutara. I se bude pokajao Allahu, Allah će mu primiti pokajanje. A ako se ne bude pokajao u toku ti 40 dana i umre, Allah će ga uvesti u džehennem. Iako se ponovno, kaže, nakon 40 dana vrati pijenju alkohola, opet Allah mu neće primiti namaz 40 jutara. Ako se pokaja Allah će mu primiti pokajanje. A ako ne, a umre u toku ti 40 dana, Allah će ga uvesti u džahennemsku vatru. A ako se ponov vrati pijenju alkohola, opet mu Allah neće primiti namaz 40 dana, i ako se pokaja Allah će mu primiti pokajanje. A ako umre, zaista će u džahennemu piti min ragdatil hibel. Pa pitali Ashabi, Allaho poslanića, šta je to? Ragadatul Hibbal kaže, to je znoj i gnoj ostalnika džehennema. To će biti u džehennemu oni koji budu nekoliko puta pili alkohol u svome životu. Tako da je alkohol veliko zlo. Alkohol je majka svih zala. Koliko je duša, palo nevini ih. Koliko je zuma palo na robove zbog, sa, zbog alkohola? Zar to nije dovoljan dokaz da se alkohol zabrani da se prodaje u našim produkci? Česta pojava u saobraćanim nesrećama. Bio pod alkoholom. Ubio nekoga, bio pod alkoholom. Potukli se u diskoteci, bio pod alkoholom. Ubio svoga babu, svoju majku, sikirom, raz je ko bio pod alkoholom. To je dovoljan dokaz da se povede sudski proces protiv svakog onoga koji prodaje alkohol. Jer on time direktno, ne indirektno, direktno pospjećuje zlo, nered i nemir u ovoj državi. Svaki onaj koji misli da će zaraditi alkoholom deset varaka zato što prodaju onu flašu alkohola, neka zna da je onaj koji Prodaje alkohol proklet od strane Allaha Tebarka Vata. Da mu je dovoljno samo što prodaje. Ne mora nikad pit. Da je troha džija. Da šest vakata namaza dnevno klanja. Ne pet. Da je hafiz Kur'ana prodaje alkohol proklet od strane Allaha Tebarka. Alkohol je jedno veliko zlo. I o tome nam govori Kur'an. I da nije ni jedno Kur'anskog ajeta kao što kažu islamski učenjaci. Niti jednog hadisa koji govori o zabrani pijenja alkohola. Zdrav razum muslimana bi bio dovoljan da zabrani alkohol. Da nema niti jednog teksta, Kur'anskog, kao što su sure ide, da Allah zabranjuje pijenje alkohola. Da nema niti jednog hadisa koji zabranjuje pijenje alkohola. Da nema šariatske kazne na ume u svijetu zbog pijenja alkohola zdrav razum muslimana, jednog običnog muslimana koji nema nekog velikog znanja, bio bi dovoljan da on kaže, pa ljudi, u ome, u ome veliko zlo, hajmo ga zabranti. A kamoli gdje, gdje su zabrane i prijetnje, na onome svijetu, onome koji pije alkohol, kao što smo videli, između ostalog u ome. Kođer, jedna od negativnih pojava negativnih, rezultata loših dijela na onome svijetu donosi oholost kibur. Oni koji se budu oholili na ovome svijetu, Allah subhanahu wa ta'ala će i proživiti na sudnjemu danu u obliku ljudi, međutim, bit će praške. Kao što je došlo u hadisu gdje kaže posani sallallahu aleyhi wa sallame, bit proživljeni oholnici poput praški, mali, s tim da će imati ljudski oblik. Tako da će biti najmanji i najponiženiji na sudnjemu danu. Oni koji su smatrali sebe bolji, vrijedni i nadnoćniji nad ostalim ljudima. Dobro, ako sti neke porodice, pa se zbog toga oholiš. Znaj da i onaj tamo, koji možda nije iz takve porodice, pa i njegovi korijeni vuku jednom ocu kao i tvoji. Zar mi nismo svi od Adema? Pa ako si ti bijelac, pa možda gledaš na onog crnca ispod oka, kažeš, Allah, u dragi kakav je. Ili smatraš sebe boljim zato što si bijele puti od onoga koji je crn, znaj da i on, da i njegov babu Adem kao i tvoj. Ništa nisi bolji. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže i mi o ljudi, mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene. I onda smo vas učinili, načinili da budete u plemenima i u narodima, da biste se upoznali, da biste se upoznali, a ne da biste jedan na drugim bili oholi. Inna ekramekum inda Allahi etkakum jedan od također Allahovi sunnetta, to jest zakona, poput ovog zakona da je nagrada shodno urađenom, jeste zakon inna akramakum indallahi atqakum, najbolji kod Allaha su oni koji su najbogovojazniji. Ako želite znate kod Allaha ko je dobar, treba da proveri svoju bogovojaznost. Ako nema bogovojaznosti, ne boji se Allaha te baraka taala. Ne mari Šta je Allah zabranio, šta je dozvolio, šta je naredio, ali, i onda smatra sebe boljim od ostalih, a onaj koji uistinu bogobojazan, on zbog svoje skromnosti on zbog svoje skromnosti, ne želi da se nad ostalima zvisuje kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u istom hadisu kada je govorio Musau Kada je govorio da će na sudnjemu danu kada budu, kada se puhne u rogu, pa padnu svi ljudi u nesvijest i naš poslani sallalahu alaihoseleme, kada se probudi vidjet će Musa da se naslonio na na arš i kaže ne znam da li je ikako pa u nesvijest ili se prije mene probudio. Zašto je rekao poslani sallalahu to Zato što je čuo sahabe da su ga hvalili i da su govorili naš poslanik je bolje od ostalih poslanika pa je rekao poslaniku la to khayruni baina al anbiya nemojte mene ismatrati bolje od ostalih poslanika zaista je bilo zaista ce se biti samo sam tako i tako znaci je se probuti na sunjemu danu pri mene međutim ovo nije dokaz da su drugi poslanici bolji od naših poslanika i zato što Ibrahim obučen prije naših poslanika na sunjemu danu to je zbog posebne odlike Međutim naš Poslanik sallallahu alejhi ve selleme najprobrani Allahov poslanik i miljenik. I dokaz je tome da je Poslanik sallallahu alejhi ve on lično imao za pravo da sebe ne smatra najboljim odstalim poslanika. Međutim važno je nama muslimanima da ga smatramo boljim. To je isto kod unei mesale da je Poslanik sallallahu alejhi ve imao pravo da oprosti ako neko njega vrijeđa. Znači sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bio uvrijeđen od strane nekog čovjeka, imao je pravo da oprosti i da pređe preko toga i da ostavi tog čovjeka nekažnjenog. Međutim, na, na muslimanskim zajednicama je vađib stroga obaveza da onoga koji vrijeđa Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ga ne ostave nekažnjenog. Da ga ne ostave nekažnjenog je zato što je povrijedio onoga koji je poslan kao milo svim svjetovima. Ionaj koji vrijeđa naše poslanika direktno vrijeđa Allaha tabaraka ve taala. Stvorac nebesa i zemlje, jednog jedinog koji je uzvišen iznad svojih robova. Tako da je tamo se elako ako neko vrijeđa poslanika sallallahu alejhi ve sellema ta, takvom čovjeku tom čovjeku se ne smije prešutiti. U najmanju ruku treba da se sprieči da više to ne radi i na muslimanima je da se pobune, da se pobune. Uh, priliko svakog vrijeđanja našeg, našeg poslanika i da odbrane njegovu čast onako kako to Kođer, jedan od pozitivni, pozitivnih pozitivnih rezultata rada na ovome svijetu navešamo primjer boraca na Allahovom putu shodno ovome zakonu, kao što smo rekli Allahovom sunnetu, el jazao min jinsil amal da je nagrado shodno ono me kako si uradio, gdje će Allah subhanehu ta'ala poštedjeti šehide kaburske patnije i kaburskog iskušenja. Pa jedan od azhaba rekao, Allaho poslaniće, zbog čega su izuzeti šehidi da ne budu ispitivani iskuš, i u kaboru. Pa je rekao poslaniće sallallahu alaihi vselema ovaj moment je bitan i vezan je za temu Dosta im je bilo sjevanja sabli iznad njihovih glava kao iskušenje. Znaci imali su iskušenje na ovom svijetu sjevanje sabli gledanje i, i, i proletanje raznorazni projektila raketa metaka iznad njihovih glava to im je bilo dovoljno iskušenje na ovom svijetu kad su ga preživjeli i Allah je zbog tog iskušenja poštedio kaburskog iskušenja. I malo prijekao kao što smo rekli da svakom onome koji bude nešto uskraćeno u novom svijetu bit će odmah automatski pošteđen tog istog iskušenja i belaja Mezutim, na ovdje. Kao što smo rekli, većina nagrada i kazni, većina nagrada i kazni će biti uh e, dobivena na onome svijetu. Što ne znači da može Incana, da ne može Incana E, nagrada ili kazna znači na, tek još, još i na ovome svijetu. Vidjet ćemo da, na primjer, e, kad je Osmar, radijallahu anhu, iskušan od strane Havariđa, Haridžija i od strane licemjera kada su ga upkolili, oni je tada, radijallahu anhu, zabranio da iko da shaba ponese e, oružje i da ga brani Rekao je ostavite me sa mojim iskušenjem. Zatvorio se u sobu. Oni su tada ga ubili. Oni su tada ga ubili. Radi Allaho Anhu. A toga dana kada su ga ubili na zemaljskoj kugli. I to je i tifak e, islamskih učenjaka. i e, Uleme Ehli Sunnata nije pod nebeskim svodom bilo boljeg čovjeka od njega. Na dan kada su ga ubili. Pod neveskim svodom nije bilo boljeg insana od Osmah radijalahanu. Međutim, njihove, njihova e, kriva razmišljanja, njihove zaglupljene glave i mozgovi i prljava srca su im dozvolili da proli u krv najboljeg čovjeka e, toga dana. Kada su ušli njegovu kuću, našli su, našli su kutiju koja je bila zapečačena. Kada su ju otvorili, našli su vasijet Osmana i Bnafana Gdje kaže Othman ibn Afhan svjedoči da nema drugog Boga sa Malaha. Koji nema druga. I da je Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, njegov rob i njegov poslanik. I da su svi poslanici istina. I da je džennet istina. I da je džahennem istina. Na tom osman živi. Na tome umire i na tom će biti proživljen inša taala. Tada su onda shvatili koga su ubili. Pa onda to se počelo da priča po medijini i onda je Sa'd radijallahu hanu kada je čuo to pravuče u kur'anski ayeti sura kehf Qul hel nunabijukum bil aksarine a'mala kaže zarnečete, kaže Allah da vas obavesti muodoni koji masud najgu radijallahu alladhi, alladhi ne bolle sa'juhum filhajati djunja onim ljudima kojima je propalo njihovo djelovanju na ovome svijetu وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ A oni smatraju za sebe da, da dobro čine. I onda je rekao sad, radijallahu anhu, Allahu moj, učini ih da, da čitav život osjećaju grižnu savjez zbog ono što su radili, onda ih ti kazni kako ti hoćeš. I kažu radije, kojih su prenilje ove ovaj rivale tako na malaha ni jedan onaj koji je ubio Osmana radijallahu anhu anhu nije umro prirodnom smrću sve jedan je ubijen sve jedan je ubijen i Allah subhanahu wa taala je ponižio i stao na stranu Osmana radijallahu anhu i primio dovu Saada radijallahu anhu pri onoga svijeta a na onome svijetu tek tek se istinski račun polaže kod Allaha subhanahu također Uh, jedan od pozitivnih pozitivnih uh, rezultata uh, dijela dijela koji spomenute kroz Hadisalahhu posanika Sallahuhivo Seleme, još na ovom je svijetu jeste odlazak na sabah i na jaciju u znači pomraku. gdje jelaho posanika sal Allahu ahivo rekao u vjerodostlonom Hadisu obradujte one koji pješače na sabah I najaciju sa potpunim svjetlom da, na sudnjemu danu. Vi znate da na sudnjemu danu će biti i tekako mračno, da će su ljudi na sudnjemu danu gubiti, da neće ništa vidjeti. A kaže, poslani sallallahu alaihi vseleme, obradujte one koji hodaju sabah, na saba po mraku. I najaciju bin urintem, potpunim svjetlom na sudnjemu danu. Znači, neće nikakvih problema imati oni koji budu tako pješačili. Tako da, hodanjem na saba odlaskom na sabah i na jaciju, i kada ponekad nema rasvijete, pa gledamo gdje ćemo stato, će biti bara ili neka rupa, to je samo da znaš, Allaho robe, jedan veliki plus za tebe. I Allaho poslani, sallallahu alaihi wa sallam, te obradovao sa potpunim svjetlom na sudnjemu daru, shodno ovom je pravilu, kao što smo rekli, hel jazau li ihsani ili ihsan, Da li, postoji, da li postoji, nagrada za dobročinstvo, sem sem dobročinstva kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže: al al "I na dan na sudnjem danu kada vidiš vjernike i vjernice, yas'anuruhum baina eidihim wa bi-aymanihim svjetlo njihovo će biti rasprostranjeno ispred njih i sa njihove da sne da sne strane jonda će biti obaviješteni o, o džennetima i da će Allah subhanahu ta'ala uvesti u vječne, vječne hajrate u džennete a jedan arapski pjesnik je rekao izrađanilen waleu fi gajrimau da'ihi kaže posi dobro nešto lijepo pa makar to ne bilo njegovo mjesto Ola kako su arabi to dočaravali u svojim pjesmama u, svojim, u svom pjesništu kaže posi dobro pa makar ne bilo tu njegovo mjesto uradi dobro ono me koji možda i ne zasluže. Ti vidiš da on je kakav insan, da ne spominjemo nadinke. tim, ti uradi hajr. Ti posi dobro. Uzmeš sagneste, uzmeš ono zrno i posiješ ga. Zatrpaš pet minut, pa makar ne bilo to mjesta. Inna ljamele, ma Kaže, lijepo je Lijepo. Ma gdje god da se posije. Kad ti posiješ nešto lijepo. Ma ono je lijepo u svojoj osnovi, pa makar to mjesto ne bilo lijepo. Ono se naziva lijepi. Žito je žito, gdje god se posijalo. Tako. Dakle, ne može biti jačan. Ako je lijepa riječ. Gdje god da je ti baciš. Gdje god da je ti pružiš. Gdje god da je kažeš. U bilo kakvo mežlisu, pred bilo kime. To je lijepa riječ. Pa makar pred onim koji ga, koji ne zasluži, ti kažiš Allaho robe, tako. Staneš na put, vidiš, pješak ide, umorio se. Ti upola puta skontaš da on malo i popio. Ti ga odvedeš na destinaciju. Ljudno je, ovdje kuće jest. Allah ima je. Pa makar on možda i 45-50 godina ima, ne zna da mu je, on zna Da je alkohol haram, on sopit napio. Međutim ti iz galbaci o kući. Inal jamina, ولو طال الزمان Kaže lijepo kad posiješ. Pa makar puno čeko da, da ono izrodi. Fa leisi yahsudu illa allazi zarahu. Neće ga požnjet osim onaj koji ga je posio. Ti kad posiješ lijepo, pa makar i čeko ti da to lijepo se tebi vrati. Na kraju krajeva bilo to sad 5 godina 10 tičnih to uožnit. Ako ništa poznešaš na ono mesevjeće, jer se Radijal Allah Subhanahu taala želio tom insanu khair. Kad se mu se obraćao na lijep način, kad se ga potapšao po ovako, kad si ga pustio u redu na semaforu, kad si ga povezao sa autom, ti želio njemu khair. Onda ako nije to tio da te bi priznao, ni to do tebe. Trebi je da posiješ khair. Na kraju krajeva će od točice vratiti. Ili na ovome svijetu pa će tebi nekad neko stati kada bude kiša, ne budeš bio s autom, pa će ti Allah dobrom, na dobro uzvratiti dobri, ili na ovome svijetu kada bude vaganje pa, pa bude znoj podobro kapao niz ljudska pčela, hoće li prevagniti dobro i zlo, pa dođe možda onaj, onaj prijevost tamo. Završiti sa jednom hikayom, desila se u doba Harun er čuli za tu porodce Barameke, možda ni iste. Oni koji su čuli za porodce Barameke, oni koji nisu, uglavnom to je bila porodica koja se dobro približila Harun Rešidu rashidu tokom njegovog onaj abasijskog znači perioda vladanja. Bio je halifa koji se zvao Harun er vrlo poznat. Oni je zbog tih nekakvih odnosa prema njemu i šta ja znam tih nekakvih onaj relacija podobro sebi privližio porodicu jedno pleme koje se zvoli Barameke. Imamo i dan danas u Damasku ono je mjesto koje se zove El Barameke. Uglavnom, oni njih postavili da budu i ministri, da svašta nešta. Jedan od tih Barameka, tako im je bilo prezime, imao je lijep vočnjak. Jednog dana harun Harvone Rašid sa jednim ministrom, koji se bio brameke, uđe u njegov očnjak i vidi plod na jednom drvetu i svidi se. I kaže Harun Rešid ovome brameku hajde, kaže, popu semen na leđa i dokači taj onaj plod gore, da pojedemo. Kaže ovaj ministar, ovaj, ovaj halifa, kaže, hajde ti semeni, kaže Harun, ti semeni, kaže, popni meni na ramena, pa ti dokači. Ne, ne, kaže, ti semeni slobodno popni, kaže, dokači, dobro. I ovaj se ministar potpio na ramena dokak će oplonili, a ovaj tamo rođa kod ministra to ugledu. Kad su oni obrali, sad dođo onaj vlasnik ti. Esalam alaikum alaikum. Selam, kaže njim Haru Rešid, halali, kaže mi smo ti ubrali onaj, bez pitanja. Eto, kaže, šta treba šta da se onaj, odužim, kaže, reci. Kaže, ne treba ništa, ma reci, kaže, koliko ti treba, nijeprav halifa ima. Harmit samo kaže onaj sviti, vadi ne pita. Kaže neću ništa, ali kaže aj mi napiši, kaže jedan papi na jednom papiru da se ja odričem poroca branke. Ali svojim svojim svojim rukopisom. je jel to samo? Kaže samo napiši da se da ja više ne dam sa njima ništa. Dobro. Harmun al-Rashid potpis Ta i ta nema više s porodcom, baramike. I ovdje završeno, jes, jes, jes, je završeno, jesam su duže, jesam, sve super. Ono najpapir. Harun Rašid zaboravio. U alom ispala je nekakva frka između Harun Rašida i baramike. Poznata istorijska činjenica. I to se zove Nekbetul baramike. To se na propast baramika. Kada je Harun Rašid se naljutio na u porocu. Onda je po skidu, po zatvaru i neke i pobio i svašta je bilo. Eh, naredio Ko god je barameka, doveti ga predane. Ili će u zatvor, ili će pogubljena glava biti, ili će biti protiran. Došlo je do počara. Barameka, tamo piše u papirima, matični broj barameka. Eh, kaže on, kada je došla vojska, ufatila ga, kaže, odvetaj me kod emiru mu'minin, kod halife. Hvala dobro. Odvega tamo kadon halifera na papir. Kaže: "Izvoli. Ja sam, ja imam od tebe detešu papir. Pečat, potpis tvoj, da ja njem zbiram kama ništa. Mene ne vodi sa njima." Kaže on: "Od k'o tebi to kaže? Kako sti's kontu? Onda Da da će nešto biti E, kaže, kad sam ugledao ministra da se popeo halifina na ramena, za sam mi će uskro past. Jer neće ni jedan insan na ovome svijetu dosjeći nekakav vrhunac, imat sve, a da nakon toga neće hlapiti. Tako da ovaj mudri čovjek s konto pogledaj koliko je halifa dopustio baramekama. Da na kraju jedan obični, koji je bio obični, prezi me nekakvo, progliži se malo halife, i im dao nekakva mjesta pozicije, to je ministar te halife na ramena. Znao da će njemu uskoro pući film, pa će beramikama dohakat. Pa da ti me piše i onda ga je pustio, nije kazni. Tako da im na ovome svijetu ne treba da, da žudi da sve ima. Vjeroj mi, nećeš imati ovada nalučka dobra, a da se ovamo neće okruniti. Ili na zdravlju, ili na porodci, ili na duševnim problemima i tako dalje. Tako da, alhamdulillah, imaš da jediš. Imaš krv na glavom. Musliman si Allah te počastio s namazom. Da znaš ust Kur'an. Da si žadovoljen, da kažeš danas, danas, braću, ko je rekao i srca, alhamdulillah, makar jednom, to je najsretnijim čovjek na svijetu. Makar jednom, da kaže i srca, hvala ti Allah, u namo mi je što se mi dao. Molim Allah, da nam oprosti grije, da nam ulakša. Molim Allah da nam dadne snage da izdržimo kao muslimani, da dođemo pred njega, da budemo pravi vjernici. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas proživi fi, dhu, fi zumratin na bih sallallahu alaihi wa sallam pod livaom, pod šatorom našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao njegovi sledbenika. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas uvede u džennete bez polagenh računa, da se smiluje našoj djeci, našim poracama, našim majkama, očevima, da se smiluje živim i mertvim muslimanima, inna hu valiju thalika, wal qadiru alaihi, aqulu qavlihada, wa astaghfirullaha li valakum, wa jazakum allahu khairan, Allah vas negradio na vashim staklihima.